Іван Франко, не винен я тому, не винен я тому, що сумно співаю, брати мої, що слово до слова нескладно складаю, простіть мені. Не радість їх родить, не втіха їх плодить, не гра пуста, а в хвилях недолі задуми тяжкої самі уста. Їх шепчуть безсонний робітник заклятий, склада їх сум. Моя бойнародна неволя томати» тих скорбних дум.